Silloin tuli fariseuksia ja kirjan Jerusalemista Jeesuksen luo, ja he sanoivat, Miksi sinun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perinnäissääntöä, sillä he eivät pese käsiään ruvetessaan aterialle. Mutta hän vastasi ja sanoi heille, Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden? Sillä Jumala on sanonut, kunnioita isänsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman. Mutta te sanotte, joka sanoo isälleen tai äidilleen, se minkä sinä olisit ollut minulta saapa, on annettu uhrilahjaksi, sen ei tarvitse kunnioittaa isänsä eikä äitiänsä. Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden, te ulkokullatut, oikein teistä esajas ennusti, sanoen. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana, mutta turhaan he palvelevat minua, opettain oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille, kuulkaa ja ymmärtäkää, ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä käy ulos suusta, se saastuttaa ihmisen. Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen. Mutta hän vastasi ja sanoi, jokainen istutus, jota minun taivallinen isäni ei ole istuttanut, on revittävä juurineen pois. Älkää välittäkö heistä, he ovat sokeita sokeain taluttajia, mutta jos sokea taluttaa sokea, niin he lankeavat molemmat kuoppaan. Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, selitä meille tämä vertaus. Mutta Jeesus sanoi, vieläkö tekin olette ymmärtämättömiä, ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu. Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä ja se saastuttaa ihmisen, sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Nämä saastuttavat ihmisen, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä. Ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille. Ja katso. Kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi, sanoen, Herra, Daavidin poika, armahda minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä, sanoen, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Hän vastasi ja sanoi. Minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta hän vastasi ja sanoi, ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Mutta vaimo sanoi, niin Herra, mutta syövät hän penikatkin niitä muruja jotka putoavat heidän herraansa pöydältä. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, Oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Ja Jeesus lähti sieltä ja tuli Galilean järven rannalle, ja hän nousi vuorelle ja istui sinne. Ja hänen tykönsä tuli paljon kansaa, ja he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja paljon muita, ja laskivat heidät hänen jalkojensa juureen, ja hän paransi heidät. Niin että kansa ihmetteli nähdessään mykkään puhuvan, raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokeain näkevän. Ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Ja Jeesus kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi, Minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää. Enkä minä tahdon laskea heitä menemään syömättä, etteivät nääntyisi matkalla. Niin opetuslapset sanoivat hänelle, mistä me saamme täällä erämaassa niin paljon leipää, että voimme ravita noin suuren kansanjoukon. Jeesus sanoi heille, montako leipää teillä on? He sanoivat, seitsemän ja muutamia kalasia. Niin hän käski kansan asettua maahan, ja hän otti ne seitsemän leipää ja kalat, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset seitsemän täyttä vasumista, ja niitä, jotka aterioivat, oli neljä tuhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia. Ja laskettuaan kansan tyköänsä hän astui venheeseen ja meni, Makadanin alueelle.